היפופוטן! הרגע לא חיכיתם, חוק זה לא בצחוק, פינתו של רב פקח שואני, המפקר! שלום. שלום. עזוב. תם השלב הגדול, שמת לב שנהיה מזג אוויר טוב? נכון. מזג אוויר אופטימלי. מוזר, אופטימלי, יש חנות משקפיים כזאת בקניון. איזה? אופטימלי. מה קרה למזג האוויר, שואלי? מצחיק. נהיה חם, אז אני החלטתי ללבוש את בגד הים, הטנגנס שלי, ויצאתי להשתלב בכוח משטרתי מיוחד שנקרא משמר המפרץ. משמר המפרץ? עצב במשמר המפרץ. כן, בטח, בטח שמעת עלינו, עשו מה עושים שם במשמר המפרץ? ספר. כל מיני רצים על החוף בהילוך איתי. תשמע, זאת קצת בעיה. כשמישהו תובע, אנחנו רצים להציל אותו בהילוך איתי, ולא מספיקים להגיע בזמן. מי המפקד של משמר המפרץ? מי? נו, מי שאתה מכיר מהטלוויזיה. זה שהייתה לו פעם סדרה עם האוטו המדבר. בינבה? לא בינבה, אביר על גלגלים. אה, זה אביר... הוא גבר שבגברים, המפקד הזה. גם כן גבר, אין לו שערה אחת על החזה. להבדיל ממך, שואלי. בטח, תשמע, שערות על החזה מי שיש לו שיער על החזה קוראים לזה קופים להשבתים האלה למה? למה אתה מדבר ככה? אני ומרגלית מקפידים לטפח את השיער בחזה שלי בשאלה, כשאני בשבת בבוקר מסתובב בלי חולצה מרגלית מדביקה לי עם סקוטש כל מיני פתקים, מתכונים, טלפונים חשובים וכיוצא באלו בוא נחזור למשמר המפרץ שואלים מה עשית שם אימונים? כן בטח ריצה, שחייה, כדור עף הנשמה מפה לפה לא הייתי בכל השיעורים. אז ספר לנו על איזה מבצע מיוחד שעשית שם במשמר. או, oh, יש הרבה! אנחנו מצילים דולפינים. אתה יודע למשל שדייג של אתונה פוגע בדולפינים? אה, זה ידוע, בטח. הרשתות של אתונה תופסות את הדולפינים, וזה... מה? לא, לא, לא, לא. אתה לא מבין כלום אתה! תראה, זה פשוט. אנשים אוכלים טונה וזורקים את הקופסאות לים, נכון? ו... נכון? נכון. ואז בא הדולפין עם האף החמוד שלו... ונפצע מהקופסאות. לא, תקשיב לי או לא! סליחה. הוא, אין לו פותחן. אז הוא מתחיל לקרוא מה כתוב על העטיפה באותיות קטנות, והקופסה זזה כל הזמן, כי זה במים! כן. ואז הראייה שלו נחלשת. נו, <laughs> כן. <laughs> <laughs> <laughs> אשכח מזה, אתונה לא פוגעת בשום דולפין, אנחנו דואגים להילחם בדולפינים אלימים וגם בצווי ים תוקפניים. צווי ים תוקפניים? בטח, אלה רוצחים מטורפים, הצווים האלה. שלושה אנשים נטרפו לי כבר בים. מה? אתה ממציא סתם, צבים זו חיה שקטה ונדירה גם תגיד לי, ממתי נהיית לי ירוק יפיוף מהחוט הסביבה? זה מזמן, מה... מתי פעם אחרונה הורדת זבל בבית, אה? קודם, תדאג לסדר את החדר שלך ראיתי אחד אחיי, חביבי מה? מה? מה אתה מזמן לי ככה? אני תראה את עיזה, לי בסדר, מה? אתה תספר על משמר המפרץ, תתרכז בזה ותעזור אין הרבה מה לספר נכנסתי לים, שחיתי גב, פתאום אני שומע כינורות של והסתכלתי, לא ראיתי כלום! חשבתי, כינורות, אולי זה תזמורת הטיילת בניצוחו של דוד קריבושה? עשה קמבק. חזרתי לשחות שוב, שמעתי כינורות, פתאום עוד פעם, תראה, תראה, תראה, ואנשים צוחקים כריש, כריש! מסתבר בסוף שאנשים ראו את האב שלי יוצא מהמים. ומה, חוץ מזה עשית גם בילויים? חוץ מזה לעבוד כל הזמן? רואה שאתה עסוק? אכן, אכן, רק אתמול הייתה מסיבה על הספינה שלנו. יהודה ברקן היה הקפטן עם הילד שלו. מה יהודה ברקן עשה על הספינה? מסתבר שהיו צילומים לאבא גנוב 6. הפעם חוטפים את הילד פיראטים ותולים אותו על התורן. מה שהיה צריך לעשות לו כבר בסרט הראשון, אם אתה שואל אותי. זה פרק אחרון, דרך אגב, כי לא הצליחו להציל אותו בזמן. קורה. קורה. אז נו, מה כאן, להיות ג'יימס בונד החדש? לא נראה לי שסבלת שם, נראה לי שנהנית שם. לא, הייתי עסוק! על מה אתה... השתתפתי גם בתחרות בניית ארמונות מחול בחול. מה בנית? הנה תמונה. דגל. מה זה? רואים פה... חוף! כלום! חוף! זה ארגז חול מחול! אז רואים חול! הבאתי לך גם מתנה כל חיה מהים. אתה שם את הקונחייה ליד האוזן, הנה, ותוכל לשמוע את הים. ככה. נשמע לך יד האוזן. חדס, תשעים ותשעים ותשע, אוקיי, שמעתי נוספים. למה? יש עוד, יש שם עוד. הבנתי את הקטע, ים. עוד מעט יש עוד של אינטיקס על הים. על הים. זה חוף בתייר. טוב, הבנתם? השארתם את הסוף. בסלע. מה? לא תגיד את כל השמות של החופים שאתה מכיר. זה חוף... זה חוף אבו דאבי ותמרבות. הבנתם לחוק זה לא ביצחון. חוק של רב מה קרה שהוא עלי? חכה, אני אשתה לכם את הים! היפופוטם. תנים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il